Új filmet forgat Kocsis Ágnes. Hamarosan itt a 25. Titanic filmfesztivál. Élőben mosolygás 4 órán keresztül. Jó napot kívánok, köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit, én Kazinci Bárint vagyok, ez pedig a Kultúrsok. Mindenek előtt szeretném felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy innentől kezdve bármikor visszahallgathatják online a Kultúrsok elhangzott műsorait. Keressenek minket a soundcloud.comon, Kultúrsok néven, valamint Facebookon a facebook.com per címen, ahol mindig értesülhetnek új adásainkról. Továbbá várom véleményeiket, építő jellegű kritikáikat, hozzászólásaikat, és programajánlásaikat is a cultshockkukacz@gmail.com címen. Természetesen egybe is minden kisbetűvel, tehát még egyszer cultshockkukacz@gmail.com. Kultúrából sosem elég. Hey! Vagy akár, úgy is mondhatnám, sosem sok. Éppen ezért itt a Kultúr -Sok. a tévét, készen... Semmi más, nem érdekel, csak a zene, a zene, a zene. Zene, film, színház, olvasmányélmény és minden, ami kultúra. Még nem tudom, mi lesz velem, ha a a Ez a Kultúrsok. a Civil Rádió kulturális műsor Új filmet forgat Kocsis Ágnes. A múlt héten zárult le a Balázs Béla díjas és a Canni Filmfesztiválon a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját is elnyerő magyar filmrendezőnő Kocsis Ágnes új filmjének az Éden forgatásának az első etapja értesült a Civil rádió szerkesztősége. A Friss levegőt és a Pál Adrient is rendezőként jegyző alkotó harmadik alkotásában egy női sorsra fókuszál, amely ahogy ő fogalmazott, egy film arról, hogy az emberiségnek már nincs hová menekülni és saját maga elől. A film alap 440 millió forintos gyártási támogatásával készülő magyar-román koprodukcióba a rendezőnő olyan színészeket kért fel, mint Lana Baric, horvát színésznő, Dan Stein, Belka és Bocskor Sarló akit a Csak szex és más semmi és a Szabadság szerelem című filmekből is ismerhetünk. A forgatás következő szakasz a májusban veszi kezdetét és a film várhatóan a jövő év második felében kerülhet a mozikba. Kocsi Ágnes a film tervéért egyébként már korábban elnyerte az Arte International díját, amely a Római Filmfesztivál keretében megrendezett koprodukciós fórum elismerése derül ki a mandarhív.hu 2016-os cikkéből. Hamarosan itt a 25. Titanik Filmfesztivál. Április 4.- és 13.-a között Budapest szerte hét helyszínen rendezik meg a jubileumi Titanik Nemzetközi Filmfesztivált, értesült a Cibírádió szerkesztősége. A versenyfesztiválként is működő rendezvény célja, új filmes alkotások, valamint kevéssé ismert régiók filmművészetének bemutatása. Az idei évben előre láthatólag 45 filmet tekinthet meg a nagy közönség. A nyitófilm az ezüst medvedélyes Kutyák szigete lesz, valamint Magyarországon itt lesz majd először látható Bogdán Árpád a Berlinale panoráma programjában bemutatott filmje a Genezis is. Többek közt az alkotás történeti hátteréről beszélt a rendező a Berlinale Berlin International Film Festival reporterének, a film nemzetközi sajtótájékoztatóján. A film címe ugye a Genezis, azért választottam -e ezt a filmcímet, mert hogy a teremtés könyvében épp úgy jelen van a gorosz, a rossz, mint ahogy a jó is. Mit keresel? A babukó zsizsakját. Ricsike. Három történeten keresztül vizsgálom a 2008-2009-ben történt roma sorozegyilkoságot. Arra vagyok kíváncsi a három történetben, hogy egyénekre milyen hatás gyakorol egy ilyen tragédia. Mert a régi történeteket sajnos módon mindig újra tudjuk mesélni. Nem attól, hogy valami régi, attól, hogy mindig jelenvaló. Tehát ahogy a gonosz is változatlanul sajnos egy jelenvaló dolog ahogy az az emberi akarás is, hogy fel a rosszból is, és a reménynek helyt adni, és, új, és reménykedni a jóban is jónak lenni. A remény, tehát hogy a három szereplőm az nem marad meg ebben a rossz, tehát a gonosz gerjesztette sötétben, hanem ki akar belőle mászni. Tehát te, te, te a teremtés lényege az, hogy mindig lépjünk tovább és mindig Akarjuk megváltoztatni az életünket. Ez a történet nem lokalizálható. Nem arról akarom beszélni, hogy most Magyarországon mi van. Nem vagyok se politikus, se társadalom tudós. Ez a jelenség, ez nem ránk vonatkozik csak. Ez épp ugye a tietek, a ti problémátok, mint hogy minden egyéb nemzetiségű vagy, vagy országnak a problémája. Tehát ezt nem lehet csak Magyarországra ráhúzni ezt a rossz viszonyt. Minden országnak újra meg kell tanulnia szerintem azt, hogy felépíteni újra ezeket a morális, erkölcsi tűzfalait. Végül média kultúra. Élőben mosolygás 4 órán keresztül. A múlt héten számolt be az ismert magyar vlogger Goodlike YouTube csatornáján egy meglehetősen szokatlan, már már rémisztő jelenségről. A videós arról beszélt, hogy nem véletlenül belefutott egy bizonyos Benjamin Bennett YouTube csatornájába, amelyen a videókészítő kizárólag olyan élő közvetítéseket oszt meg, amelyekben órákon keresztül mozdulatlanul ül a kamera előtt, miközben szélesen mosolyog. Benjamin Bennett első ilyen videóját 2014-ben töltötte fel, azóta a csatornája már több mint 150 ezer feliratkozóval rendelkezik. A jelenség misztikumát fokozza, hogy a fiatal ember nemigen vállal interjúkat, a legnépszerűbb amerikai tévéműsor a Touchpoint Zero eddigi összes felkérését is visszautasította. Megtaláltam az internet, mint már előbb említettem, legfurcsább szegletét szerintem. Benjamin bennett -et. Akinek a YouTube csatornája 280 fő valamennyi, 283 talán feltöltésből áll, ami igazából nem is feltöltés, hanem uh, élő stream. Mind a 283 élő streamben ugyanazt csinálja. Na most gondolhattátok volna egyébként eddig azt, hogy az ilyen beptos lájvók, -ok, meg az alvós lájvók, -ok, azok, amik az interneten ilyen furcsa dolgok, és hogy jó, hogy képes valaki streamelni azt, hogy alszik? No, no, no, no, no, no nem láttad még az igazi csodát. Benjamin Bennett 283 alkalommal streamelte le 4 órán keresztül. Szóval összesen 1132 órányi tartalom van az ő Youtube csatornáján. Ezt elosztom, ugye 24-en, mert annyi óra egy nap. Az azt jelenti, hogy 47,1 sok napot töltött már el Benjamin Bennett azzal, hogy streameli azt, hogy ül, és mosolyog. Gyakorlatilag egy előadása abból áll, hogy az első körülbelül négy percben um, ő ül közel a számítógépéhez, beállítgatja az ő kis streamjét, beállítgat egy-két dolgot, majd utána egy rendteletesen érdekes és szerintem kivite általam kivitelezhetetlen törükülésbe hátrébb cammog egy szobának a sarkába, leül a földre, állapvetően egyébként már ült, mindegy, hátra megy a sarokba, leül a földre, és mosolyog. A 4 órában ő nem szólal meg, ő nem mozdul meg, az egyetlen mozgásnél látszik a felvétel az ő pislagása, de egyébként pedig látszik rajta, hogy, hogy nem egy összevágott, össze dolog 4 órán keresztül, szóval nem egy percig ült és mosolyogott és azt úpolja folyamatosan, hanem ténylegesen a srác 4 órán keresztül ott ül és mosolyog a sarokban. És ez olyan szintű, hogy mondjam, ez, ez, ez olyan creepy, ez olyan félelmetes és ilyen és ilyen, olyan furcsa, mint az állat. De hogy ha azt hiszem, ez lenne a legfurcsább, nem. Ez alatt a négy óra alatt Benjamin Bennett logikusan nem megy ki mosdóba, nem fújja ki az orrát, nem uh, kajál, nem iszik, semmit nem csinál, csak mosolyog. Ő annyira elhivatottan csinálja ezt az egészet, hogy összepisili magát. Ez nem vicces, meg ez nem, nem vicces, hanem ez tény. Láthatjátok egyébként itt például, ha valaki mondjuk még nem múlt el 14, akkor, akkor most ezt valahogy teker át. Azt hiszed ez volt a legfurcsább. Van egy másik adás, amiben uh, bekopognak az öreghez, miközben ő ül és mosolyog törökülésben. Uh, bekopognak a sráchoz, és utána ő hát igazából rá is nyitják az ajtót, és beköszönnek, hogy hello. Majd utána, um, hát hogy mondjam. Ő ül tovább, és most ezt is nézzétek meg. Önök a kultúrsokot hallották, most pedig folytatódik a 117 perctót Mónikával. Ezután pedig zenei ínyenségként a Budapest-Pleczmerbenti szerzeményével búcsúzom önöktől. freila hemmi verde la gingrana dimmame compralo c'un simme ca c'è un dikneda c'un ganderi un da cum da hermitte in sicindedla direbom direbom direbom bimbom bimbom direbom direbom direbom bimbom bimbom ma direbere bere bere bere bere bere Der kennuge gangen, ich gebe mir, ich kann mal ganz viel schön Köszönöm!